Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 33. Після шалених криків раптово настала тиша, що порушувалася лише стогонами поранених. Пасажирів виштовхнули на верхню палубу. У бухту входили чотири алжирські галери під зеленими стягами, усі з низькою посадкою та гарматами по бортах. На кормі першої із них стояв Раїс Баші, командувач маленької флотилії. На ньому були плащ з тонкої білої вонни і гострий шолом, що нагадує головні убори сарацинів, із якими билися хрестоносці. Він піднявся на борт Мальтійської галери у супроводі своїх офіцерів – старшого помічника, переписувача, начальника артилерії, в обов'язки якого входив огляд пошкоджень, завданих кораблю. І нарешті скарбника, який відповідає за облік награбованого. На обличчі Раїс Баші застиг вираз досади. Його дратувало, що ці тупоумні фанатики-нападники так сильно зіпсували прекрасну галеру. Висловивши кілька гірких думок із цього приводу, він наказав приступити до ретельного огляду захоплених цінностей. Галерників-алжирців відпустили на волю. Інші були переведені на алжирські галери. Мальтійську команду закували у кайдани. Повз Анжеліку провели закривавленого Анрі де Рог'є зі скованими ланцюгом руками. Три гіганти пронесли лицаря фон Несельхуда, також у ланцюгах, незважаючи на жахливі рани, які кровоточили. Полонених пасажирів погнали до Раїсу Алі Хаджі. Їхні пісні фізіономії не обдурили його – він уважно оглянув їхні руки, перевіряючи, наскільки зовнішній вигляд бранці відповідає їхнім справжнім заняттям. Звичайно, ніжні долоні банкіра мало нагадували руки кравця, яким він себе оголосив. До того ж, його золотий прикрашений алмазами-годинник, з обережністю переданий один одним членами піратського штабу, говорив про розміри його майбутнього викупу. До його відмови назвати своє ім'я та національність віднеслися поблажливо. Він їх назве потім, коли буде вжито відповідних заходів. Торговці із найщирішим виглядом назвали себе шукачами удачі. Це мало означати, що у них нічого немає за душею. Зовнішність саварі викликала розчарування та бурхливі веселощі. Його обмацали, розглянули пошарпаний одяг, Вміст мішка, який він дбайливо притискав до грудей, викликав подив, змішаний із забобонним страхом. Якийсь жартівник помітив, що мішок і його власник могли б стати в нагоді собакам міста Алжиру. Саварі не представляв інтересу і, мабуть, був забракований. Натомість Анжеліка викликала жадібний інтерес. Темні очі алжирських офіцерів вивчали її з цікавістю, близькою до шанобливості і навіть захоплення. Вони обмінялися короткими фразами, і Алі Хаджі дав їй знак наблизитися. Для тих, хто ризикує подорожувати серед земномор'ям, берберський полон був настільки ймовірним, що Анжеліка заздалегідь обміркувала план дій. Рішення було прийнято. Вона не хитруватиме. Вона скористається своїм величезним станом і становищем дружини, яка розшукує чоловіка, і будь-що доб'ється звільненням. Адже алжирці, вона знала це, аж ніяк не прості грабіжники, що нападають, палять, гвалтують заради задоволення. Морський розбій для них не що інше, як промисел, організований за твердими правилами. Трофеї ділять, і все, починаючи від шматка вітрила і закінчуючи капітаном захопленого судна, враховується, знаходить вираз у дзвінкій монеті. Щодо жінок особливо білошкірих європейок. Видобутку рідкісного і що має високу ціну, то зазвичай жага наживи перемагає хіть. Отже, Анжеліка оголосила своє ім'я. Вона дружина багатого французького вельможі Жофрея де Пейрака, який чекає на неї в Бонні і звичайно буде посередником у справі її викупу. Він послав до неї гінця, людину однієї з ними віри, Мохамеда Раки що перебуває серед полонених, він може це засвідчити. Толмач переклав. Раїс Баші звелів привезти мусульман, які потрапили у полон. Анжеліка чекала у тривозі, не знаючи, чи живий Мохамед Ракі, чи не поранений під час битви. Але той з'явився неушкодженим. І коли вона вказала на нього, було наказано помістити його окремо. Потім настала черга полонених християн. Їх занурили на одну з алжирських галер. Там вони тіснилися на кормі, де було звалено поранених з команди мальтійців. Обидва лицарі сиділи, притуляючись спинами до бортової огорожі, невпізнані під чорною кіркою запеклої крові. Сонце стояло в зеніті, і спека завдавала їм жорстоких страждань. Анжеліка покликала темношкірого з охорони та заявила, що вмирає від спраги. Страж через свого товариша передав прохання Аліха і той негайно розпорядився принести їй глечики з прісною водою. Не турбуючись про наслідки свого вчинку, Анжеліка стала навколішки перед бароном фон Несельхудом, напоїла пораненого і обережно омила його обличчя, сполосоване ножем. Потім вгамував спрагу шевальє де Рог'є. Раїз не втручався. Раб християнин, що приніс глечика, схилившись, промовив напівголосно. «Панове, якщо вам щось знадобиться, я намагатимусь допомогти. Моє ім'я Жан Ді Луа. я француз із Тулузи, я вже десять років у рабстві в Алжирі. Мені довіряють. Я вам ось що скажу. Алжирський адмірал Мецо Морте знав, що ви прямуєте до Бону. Це він влаштував вам пастку. Він не міг цього знати». Відповів високородний германець, ледве ворушачи потрісканими губами. Він це знав, месире лицарю, ваші люди вас зрадили. Удар шаблею плашмя по спині змусив його замовкнути, і він ретирувався, несучи глечика. Нас зрадили. Згадайте про це, брате мій, коли повернетесь на Мальту, прошепотів фон Несельхуд. Він підняв очі до яскравосинього неба і додав із твердістю а я ніколи не побачу Мальти. Не кажіть так, брате, запротестував он рідер Багатьом лицарям довелося борознити океан прикованими до галерів невірних і дочекатися визволення від своїх мучителів. Такою є наша військова доля. У Мецоморте до мене особливий рахунок. Він присягнув мене четвертувати, розірвати на частини чотирма галерами. Вираз жаху промайнув на обличчі молодого лицаря. Закута рука барона фон Несельхуда лягла на його руку. Згадайте, брате мій, у чому ви клялися, даючи обітницю перед святим прапором Мальти, закінчити свої дні десь у провінційному гарнізоні, мирному притулку втомлених воїнів. Доля зовсім не лицарська. Краще загинути зі шпагою у руці, на палубі корабля але воїстино гідна лицаря лише мученицька смерть. Маленька флотилія вийшла із затоки у відкрите море, залишивши криваві води бухти. Справжня гроза морів, алжирська галера створена, щоб ковзати зеленими хвилями, як лис по долині. Вона приземкувата і така вузька, що ступивши на її палубу, ніхто не сміє поворухнутися, боячись порушити рівновагу і збити швидкість. Тільки наглядачі, темношкірі та маври, бігали проходом між веслярами, обрушуючи удари батога на спини каторжан-християн. Змінився лише колір шкіри у мешканців нижньої палуби та наглядачів. Але море було те саме, і повна мінливостей мандрівка Анжеліки тривала. Раїса Ліха-Джі часто поглядав на неї. Вона здогадувалася, що він говорить із помічником про неї але не розуміла жодного слова. Саварі примудрився пробратися до неї. «Я не така впевнена, що Мохамед Ракі підтвердить мої слова», сказала вона йому. «А що подумає мій чоловік? Чи може він сплатити викуп? Чи прийде мені на допомогу? Я їду до нього, але про нього нічого не знаю. Якщо він довго жив у Берберії, він краще за інших зможе зіткнутися із нашими викрадачами». Чи правильно я вчинила, представившись його дружиною? Ви не помилились. Становище НАТО заплутане, щоб в ім'я педантичності заплутувати його ще більше. Вам на руку, якщо цією справою займуться ісламські законники, охоронці завітів шаріату. Коран забороняє віруючим зазіхати на жінку, чий чоловік живий. Гріх перелюбу дуже суворо засуджується. Але в той же час я чув, як раїс Баші, коли йому вас показали, спитав – це вона? І почув у відповідь – так вона. Отже, ми виконали свою місію. Мецо Морте та Осман Фераджі будуть задоволені. А що це означає, Саварі? Старий знизав плечима. Незважаючи на вітер, сонце палило на повну силу. Анжеліка сиділа у незручній позі на дошках палуби і намагалася захистити обличчя від палючих променів. Який жах цей полон! І подумати тільки, що бон зовсім близько. Крім того, Анжеліку жахала несправедливість долі. Її чоловік, якого вона так довго оплакувала, майже поруч, а зла доля знову розлучає їх. Усе це скидалося на марну, веснажливу погоню у вісні. Вночі алжирські галери пройшли морем повзбон. Анжеліка не спала, рахуючи зірки, і здогадалася, що це він. Знову повернулися млосні думки про дурне, страшне невезіння – бути так близько і не зустрітися. Утім, її надії почали потроху відроджуватися. Ще не все втрачено, їхня зустріч просто відкладається на якийсь час. В Алжирі флотом командує ренегат, італієць, адмірал Мецо Морте. Він, кажуть, має величезний вплив. Вона зможе порозумітися з ним, а там і чоловік поспішить їй на допомогу. Звісно ж, він звільнить її. Мохамед Ракі стверджував, що у тутешніх краях його усі поважають, і, напевно, він багатій. Вона заснула. Їй здавалося, ніби крізь сон вона чує кроки чоловіка по плитах довгого пустельного коридору. Вона чекала, але кроки не наближалися. Даремно вона ловила їхній звук. Він віддалявся, стаючи все тихішим, поки не змішався із шумом моря.